Справді, якщо цей безголовий кучерявий клубок не визнає господарем самого Маркіяна, то про що ж говорити? Я нічого від нього не вимагаю. Я тільки хотіла погладити. Давай спробуємо. Ну, бебік, не будь таким вредним. До нас прийшла Валюша, ти її любиш. Вона не забере тебе, тільки погладить. На диво, Собачатко наче зрозуміло ці слова, воно чемно дало себе погладити і навіть узяти на руки. От бачиш, він боявся, що ти його принесла, ти й забереш. Не ображайся на нього, Валюшу. мабуть, у нього пов'язані з тобою недобрі спогади. Страх, самотність, це ж ти витягла його з-під коліс машини, а він запам'ятав не те, що ти його врятувала, а свій страх». Це ж усього лише собака, Валюшо. Не можна вимагати від тварини більшого, ніж вона може дати. Валя ковзнула думкою лише по поверхні слів Анети. Звичайно, подруга намагається відмазати свого вихованця. Намагається якось зменшити неприємне враження. Та вона знала, в чому справа. Цуценя не може пробачити їй того, що вона, собача мама, не захотіла стати мамою йому. «Що віддала?» «В добрі, хороші руки, але віддала?» «Нічого, бабіку, вибач, так сталося. Зате я тепер матиму свого маленького бебі, свою лялю, крихітне живе створіння. От його я не віддам нікому». Бебік почапав, уже зовсім твердо і весело ступаючи короткими лапами, по викладеній плиткою підлозі, до свого місця у Дмитрикову кімнату. А за столом, де не припинялося смачне предсмокування і приплямкування, відновилась розмова про тварин. Про тих самих, на двох ногах, обтягнутих джинсами чи іншими штанами. Про тварин, на яких перетворюються люди, коли заливають голову, горілкою. Як я ненавиджу алкашів, дівчата, я просто не знаю. Доїдаючи третю порцію торта, приплямкувала Тетяна. Я б їх просто, просто убивала, не повірите. Мій Толя, слава Богу, не п'є, Бог милував. Але сестричка моя як мучиться. Папанька наш вічна йому пам'ять закладав, як, ну, про покійників погано не будемо. А цей чорт сестричко мою ще й лупцює. Ой, Валюнчик, я так тебе розумію. Нічого ти не розумієш, Тетяно. Жінка, яка сама не побувала в цій шкурі, нічого зрозуміти не може. Але та, що побувала, стає здатною багато на що. Знаєш, я вже й призабула, як воно, коли тебе мають за порожнє місце, коли обзивають без жодного приводу, Б'ють, ображають. А сьогодні згадала. Стільки всього згадала, що краще б не пригадувати ніколи. Забудь, забудь усе, Валюшо. Ти тепер зовсім інша. У тебе інше життя, інший світ. І він не має права навіть підходити до тебе. Погладила по плечу Анета. Права немає, але йому на права начхати... «Ти їх, алкашів проклятих, не знаєш, Ането. З ними треба інакше. З ним хтось повинен побалакати, пояснити, що його номер 16, місце біля параші, і якщо спробує дзявкнути, залишиться без собів». Підняла угору пухкенький пальчик Таня. «Побалакати мусить хтось авторитетний. Щоб один вигляд відбив уходу, приходити і морочити голову». «От хоч би й Віктор». «Тільки не Віктор», – зойкнула Валентина, згадавши сцену, яку влаштував їй безродний після вистави. «Як не Віктор, то Маркіян, чи навіть мій Толька. Він теж на щось може згодитись. Скаже йому пару ласкавих, щоб мало не здалося». А потім вони сядуть у двох, згадають старе, малосімейку нашу, молодість, помиряться, понапиваються – «Толик прийде додому готовий і почне ганяти тебе довкола столу», – засміялася Валентина. «Толька мене, та я його під стіл зажану за хвилину, хай тільки спробує», – узялася в боки Тетяна. «А ти менше заганяй мужика, може не доведеться тоді з-під чужої спідниці витягати», – вистрелила Валентина, не подумавши. Очі Тетяна округлила. І почали вони наповнюватись сльозами, образи. «Ну, дівчатка, дівчатка, годі, бо ще пересваримось!»